Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu Gabon guzti hoi, astelena da Gabeko bederatziak eta hause da Garrasika GARASIKA ba. Aztelen erogu bezala, eh, izan gara hemen urte osan zehar, bueno, beintxat irratzaio urte honetan, eta gaur daukagu urte honetako azkenengo saioa, eta guretkin gara berriro, aztelen erogu bezala, albistekin, eta elkarrizketekin, eta jena juntuarekin, hemen, irrola errotiko, albistekionetan. Gau eko amarte Entzuna izango duzu FM-kondasazpipuntu bostean irratxaio hau, eta dakizu errepik apena, bi arraste artea, goizeko amarratatik, amaik aterritara. Aztero, aztero, gogorarazten dizuegu, bai ba irratiau, bai irratxaio hau, denon artean egitean nahi dugula eta horretarako badauzka zue, gurekin harremanetan jartzeko aukera ezberdinak adibidez, ba, orain txebertan zuzenean gurekin hitz egiteko edo albiztele matemateko ba, telefonoz deitu desakezue, bederatxila olagogeita bat, irurogeita marrirurogei zenbakira, edo bestela ba, mailen bidez, irola abildua sindominio.net elbidera edo arrasika.info abildua labur pentso gisa bat komentatuko dizuegu gaurko ba elkarsketa bat daukagula eh, Ken mokeko kideekin baddaki bueno, suelako ziurrenik si enttzun duzuako ba, bai hemeneddo beste beste lekuren ematen bat, E, pasan urtean egin zuten ekin txabak etxu baten ondorioz, ba, aien gietako bat, epaitoa izango dela, eta, bueno, ba, kartxela zigorrak eskatzen dut uste bitartean, eta... Egon bueno. ziren, pasaden hogeita sortxian, lanun hemen joan de garaien, e, gobernu militarra horrean, ba, ekin txabat egiten, eta, bueno, hori buruz ere itxeriten dute. Hori da, eta gero, ba, bueno, nahi zeta elkarrezketa desizan, baina, bai iba daukagu, ba... E, joan den larun batean ezagutaratzera man zen Euskal Preso Politikoen kolektiboak egindako adierazpenak, hamar ba, bueno, e, minutuko e, komunikatu bat da baina haien bueno, e, itxe entzungo dugu, eta bueno, ba, naiko, es, e, naiko bo, albiste edo potenta izan dazken egunetan, eta bueno, ba, entzunga izango duzu. Eh? Eta, zelan ez, ba, badakizua bortuaren legearen aurrera proiektua ba, aurrera jarretzen duela eta ba, mobilizazio ezberdinak emansiren joan den hostiralean Euskal Herri osoan eta ba, bueno, ikusiko, bueno, ikusiko dugu lekubakoitzen zer gertatu zen baina baita ere entzungai izango dugu ba, cruzeseko hospitalean behin e, kintza burtu eta gero eta kanporatuak izan eta gero e, ertzainaren bueno, ba, ba, jarrera holdar korraz ba, egin zituzten adierazpenak ere entzungai izango ditugu eta bueno ba Mm -hmm. Albizte ja, gehiago ez badago ere apurtu.rg at atarian badak izue horrein bai, dela Errazoz esista badaten salaketa bueno, bai, bai, bai. Bai. Eta apurtu.rg atariaren hausia e, bueno, artxibatu egin dutela e, gogoratzen duzu eme orain dela batzuk, e, ateak ireki ataria ere itxi egin zutenen bazelane e, piturekin itxi egin genuen, bera izan yeah. zen gainera bueno, bai, apurtu.rg erekin ere ba, bera kartsela ratu izan zen, eta bueno ba Ba ikusi da, eh? Denbora pasata gero, pertsona bat kartelanegon e, bai, eta gero epaikete. Uste etardi dut. Bai, bete epaikete arigabe. Eta ora ikusten da, ba, artxibatu egin dena, eh? Ba, bueno, ba, guztia hoeta askos gehiago, hurrengo orduterdian gurekin. Es mugit, orain. Es mugit, espero dugu uste ragotea. Ba, kisue afaria prestatzen joan horre, serber 8a edo bueno, ba, edo zer, eta bueno, ba, irratia pistuta. Dostum Aziko gara albisteekin, justo ba, euskal preso politikoen kolektiboak, eh, Marisol iparra girreren aien borzesan amaietako baten bitartez, egindako adierazpen oieken entzungo ditugu, eta bueno, ba, komentatzen genuen ez, igual asko kirakurri izan dugula. Ba, azken egunetan irakurri dugu, hausnartu eh, dugu, itxegin dugurri buruz, baina, bueno, ez dugu... Edoa en txu... entxun erratietan, ez da? Bai, batzuk iguala, baina, bueno... Valorazioak eta hori... Aukera polita da, beraien naotik entxuteko, eta, bueno, azkenean badakigu... Bueno, hau dala, mesu osoa, ez? Eh, askotan ba, egun karetan edo, bueno, beste, televiztak edo tertuletan beti eh, badago ez, bakoitzak ematen dio garrantzia, ez parte bati, edo titularrak nondik datosen, ez? Eta, bueno, ba, hemen... Eh, interesgarria da zelan, eh, zelan bueno, komentatzen duten haien eh, testu ingurua lehengo eta bueno gero erabakiak, ez azkenan erabakiak dira beti gerda dena baina hmm. eta bueno, idein, idei bat ondo egiteko eta idei nagozia izateko ba, berrezkoa da entzutea, ba, nola irakurtzen dute haiek eta non jartzen dute bainfazia eta hori, nintu dut ondo ego modela bueno, ba, Hemen txorduan zuekin, Euskal preso Politikoen kolektiboak egindako adirazpena Johan de Marchuan eratu zen Euskal Herriko Foro Sozialak, konponbide prozesuaren busaduraren aurrean, hainbat gomendio egintzituen. Horietako batzuek, zuzen zuzenean eragiten diote gure kolektiboari. Gomendiook, Euskal Preso Politikoen kolektiboak, aurrera daraman hausnarketa prozesu eta dinamikatik etorri ez diren harren, konponbiderako osagaiak biltzen dituen enean, eta askioa bez sozial eta politiko duten enean, aintzat hartzeko modukoak dira. Artara, eztabaidaga izan ditugu iragan nilabiteetan. O hartarzi nahi dugu zernolako baldintza zailetan eta zernolako jazarpenari aur egin behar izan dion, gure kolektiboak ezt aberda prozesu honi ekiteko orduan. Kartzeletako errepresioa beti muturrak papada ere, pentsatzeko azzenaren oso bestela eta erakundeak, duela biurten uste, borrrok armatua behin betirako bertan beher ateko erabakiaren ostean, berori ez damalgutu, eta kasu batzuetan zorrozko ere egin da. Hoaino ez de Aroberriaren usaini. Estatu Espainiar eta frantsesaen baitu politikoak gara. Eta egunez egun jasaten dugu kartzela funtzionarioen bidez, eta berariak gu eta gure senide eta lagunak zehattzeko, asmatutako kartzela sistemaren jazarpena. Salbu espenlege eta neurriak, preso hon eskubidak eta onurak beraria eta kaleratzeak ostopatzeko baliatzen dituzten. Ezinezko egiteraino, horrela bete dituzte kartelak. Sakabanaketak, deportazioa esan nahi du Baina preso Baina presoi baino, senide eta lagunei ekartzen die sufrimendu duerantzia, Tortura, puntxezko osagaia da makinaria horretan. Espetxe politikarekin batera, prozedura judizialak berrikusi, kaltea ebaluatu eta erreparatzea ezimesteko bilakatzen delarik. Kartzela politika, elguru eta interes politikoen mesedetan erabiltzen jarraitzen dute. Europatik sententziatu bezala, oinarrizko eskubideak urratuz eta bortxatuz. Lehen, enreenddua elikatu, orain, konpomidea topatu. Euskal Herrriaren askatasunaren etsaaiek orainoan bakearen etxeai diren berberek, Katzeretako hormen artean izo nahi dute, Euskal Herrritarren parteai detze bururaino eraman behar den prozesu demokratikoa. Asmo hori ez jabetuta, konpoide prozesua lokaztu ez dadin, Euskal preso politikoen kolektiboak dagokion ardura hartu du bere gain. Katzelera ekarri gintuena gure herriaren askatasun politiko eta soziala izan baitzen. Eta katzeletako oztiegetatik ere militante eta borrokalari izaten jarraitzen dugu. Batzun urte luzeak idiragan badira ere azkenez ormatzarretatik kanpoko askatasunena naiztea arnastu genuenetik, gure herriaren geroarekin arduratuta jarraitzen dugu borrokari lotzea erabaki genuen lehen egunean bezain beste. Artara, gure almugatua eta apala, ematen jarretzeko Delibero Fermua dugularik, gure ausnarketa eta ekimena, hildo horretan kokatzea erabaki dugu. Euskal Preso politikoen kolektiboak, horo sozialak egindako gomendioi erantzuteko, ausnarketa burutu eta bere pozizioa finkatu du. Euskal Herritarrei eta eragileei eta baita Euskal Herriko gatazka konpontzeko ardura, erakutsi duten nazioarteko eragile eta norbanakoei, ere, onokoadierazten politikoa jakinara zin nahi die. Bat, gure ikuspegitik, gatazka politikoaren ondorioa gainditzeko, gatazka jatorri eta arrazoi politikoak hain zatartzea kuntzezkoa da. Ibilbide horri zendoa behar da, gure herriak jasaten duen gatazkaren konponbidea erabatekoa izan dadin. Gatazkaren jatorri politikoak, konponbide politikoa eskatzen du. Bi. Normalizazio politikoa, proiektu politiko guztiak demokratikoki garatu eta gauzatzeko aukera bermatzean datza. Etorkizuneko gatazka saiesteko, irte politiko partzial eta faltsuak, ekirin behar ditugu. Herriari, herritarrei hiruzur egin gabe. Iru Konpomide politikoa integrala izatea ezinbestekoa den bezala, gatazkaren ondoion eremuan, ikuspegi osoa kontuan hartzea ezinbestekoa da. Ondorioen atal guztiak kontuan hartu eta garatzea. Gatazkaren ondorioz eragindako aldean hittzeko sufrimendua etaminaa, zinez aitortzen dugu. Lau, ontzat ematen dugu, etak borroka armatua bertan behar hau tzitzke sortutako agertoki berria. Eta Euskal Herriaren askatasunen aldeko borroka aurregan bide eta molde politiko eta demokratikoetatik egitea. Nora bide horretan, hartu diren Bueno, para que ateragos ba, dirudi a las daukagula momentu honetan audioarekin saiatuko gara berriz ere, ba bueno, geratu den puntuan jarrai dela, segundu txu bat eta oraintze jarraituko dugu entzuten. Ta demokratikuetatik egitea. Norabide horrezan, hartu dire Badibu bueno, di momentuz ez dugula lortzen, musika purtsuak jarriko dugu, eta araintxe bertan jarretuko duzue Euskal Prese Politikoen kolektiboak egindako komunikatua entzuten. No, da esan dizugun bezala, sentitzen ditugu eragozpenak eta orain txe bertan zuekin ba, jarraituko duzue komunikatu entzuten orain arte utzi dugun leku berean askatasunen aldeko borroka aurregan bide eta molde politiko eta demokratikoetatik egitea norabide horretan hartu diren erabek bat eginez Hortaz, inposaketari, zapalkuntzari, eskubi horraketei, aurre egiteko iraganean baliatu moldeari, aurrera begira, uko egitea berresten dugu. Ez den atoki berriekiko gure konpromisoa erabatekoa da. Bera usendotu eta errotzeko, euskal preso politikoen kodektiboak, bere karpen egiteko erabazia berresten dut. Bost, premiazkoa da, salgu espen neurri eta egoerak bertan bera uztea. Tresneria judizial juridikoa egoera politikora egokitzea, garzela politika aldatzea eta sakabanaketari lehentasunez amaiera ematea. Dagozkigun eskubideak baliatu, etxeratzea bideratu, eta egora politikoan konponbide osoari begirako gultzada ekartzea. Sein, horiek horrela, onzat eman dezakegu, gure etxeratze prozesua, Euskal Herriratzea, lehentasunez, eta kaleratzea ezinbestez, lege baliabideak erabiliz, gauzatzea, guretzat, inprizituki zigorraren onarpena dakarren arren. Hados gaude, aurrera begira, legeek eta bere aplikazioek bere biziko papera betetzen dutela eman behar diren urratsak zendotzeko izan behar baitute. Zazpi, gure txeratzea gauzatzeko prozesu hori egitasmo orokor baten baitan modu mailakatuan konpromiso individualarekin eta denboraztur batean ere garatu izan darin aztertu eta jorratzeko prestasuna dugu. Zortzi, gure jarduera politikoaren ondorio. Datazka politikoan izandako dako ondorioekiko erantzukizun osoa onartzen dugu. Gutako bakoitzaren erantzukizuna azterteko prestasuna ere badugu. Baldintza eta bermeak dituen prozesu adostu batean. Horretarako, bat euskal preso politikoen kolektiboak gomendioen inguruan adostasunak erekitzeko eta aurrera egiteko gomendioen sustatzailekin eta euskal herriko beste eragileekin harremana irekiko du gomendioen puntuen garapenerako formulazioak bilatzeko helburuz. B Bi, Karzeltan bizi dugun espen egoeren gainditzea laguntzeko euskal preso politikoen kolektiboak Eragileen proposamen eta gogoetak entzungo ditu eta bereak konpartituko ditu prozesuak aurrera egiteko erabaki eta urratxek guztiongandiko behar duten babesa izan dezaten. Iru, herritarrei, instituzioei, eragile sozial eta alderdi politikoei egiten diegu, prozesu integral baten barruan gure izaera eta duintazun politikoa. Zaantzan jarriko ez duen etxeratzea eanda dadin, tasun zabala bila ezagun. Lau, ez dahau zailtasunen eta ostopoen atzean gordetzeko unea. Oringoa, ardura politikoaren unea da, guztiona, gurea ere bai. gatazka politikoaren parte eta ondorio ere bagarene Euskal preso politikoan kolektiboak ez dio bere ardurari itzuri egingo. Ez eta bestek zerreg egiten duten zeharka begiratzuko dagozkionak egiteko orduan. Gatazkan bezalan, konponbidean ere, aktore aktibo eta eraginkor rizateko konpromiso osoa baitzugu. Ekinhal guztiak egingo ditugu, esku zabaltasun oso, Euskal Herrriaren askatasuna helburu. Euskal presoak euskal herrira, amnistia, autodeterminazioa. Euskal preso politikoen kolektiboak, 2000 amairuko abenduan, Euskal Herria Biotzean.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 algo que agradecer ciertamente lo mejor de esta mentiras es destaparla sé que mi vida está menta pero lo intentaré robarla Buenos noches ani sugo besala euskal preso politiko en kolektiboa kegindako komunikatuta irakurketa eta bueno hemendi komentatu dugu es ez dugula beste medio geienetan besala gerratu den ba Baguk gure irakurketa pertsonala edo degingo suen eskusten dugula hemen izan du zure orik menzuaintzuteko eta bueno ausnartzeko Eta, bueno, ba, bai komentatut gula gauzatxe bat gure artean, ez da? Badokat ba, mikroa, itxaleta. Perfect. Ba, bentsat irakurri du amar minutuko komunikatua, ezer txartu ezan gabe, nire txat izan da, flipantea. O sea, Igual, hori da, bai. ez jende, o sea, jende guztek ez du hori bentsatxe, baina guk bai batxutan oituta gaudela ez, gauzak baineta be berriro irakurri, edo gauzabat grabatu behar izatean, baineta be berriro, eta... Mm eta grabatu du telefonoz, kontesta gailu batera, ba, eta mobida saia, mar minututan, ez, ez konfunditxea aiz batean edo esaldi batean, Nien, izan da, la hostia. Nire mm. etxan ba, meritoa badago horatxean, eta, eta, bueno, et, besta atletik, bila, izan da polita, entzutea, bera, bera hotsa eta nola entoratzen duen historia, eta nola, nola baitzen du agiria ondo dago. Ez duen, bueno, eskalerria bihotxean, ez da? Bai, eta bueno, esan duguna, ez azkenean e, mesua osorik ba, zuek e, zuek zuen ondoriak ateratxe Ose, azkenean, bueno, ba, yeah. titularra hundietan entzuten dira gauza batxu bakarrik, eta bueno, ba hemen mesua osoa Eta horrela jarrenetuko dugu gaurko albiztekin ba, bueno, lehen komentatu dizuegun bezala joan den ostiralean Ba, protesta ugari egon ziren abortu ba, lege horre proiektu horren aurka eta ba, kontatuko dizugu apur bat Euskal Herriko leku ezberdinetan, bueno eman ziren protesta eta batzutan ba gainera se bueno ba egertatu zen ese istilloak eta bueno ba, baten bate egon zen eta hori ba, ba, Euskal Herriko mugimendu feministak mo mobilizazio bateratua kantoratu zituen Ostiralean eh abortatzeko eskubidearen alde eta beresiki ba Osasun etxeetan itzialdiak egiteko asmotan atera ziren Ba, ba, egunka erritar eta bueno, ba, ertsaintzak ba, ostopoak jarri zituen leku guztietan, baina hala ere abortuak libreta doakoa izan behar duela aldarrikatu zuten Euskal Herriko iri eta erri ezberdinetan e, alde batetik gurutxetako ospitaletik ba, arrastaka atera zituzten ba, ba, ekintzaieak e, gero donostian eta gazteizen ezieten sartzen ere utzi eta, ba, hermoan adibidez, e, lortu zuten udaletxe barruan gaua pasatzea. Donostian, azkenean sartu dezin izan ziren ez ba, erietxe kanpoan gaua pasatu zuten kanpinden detan, eta larun bat goizan ere beste ba, mobilizazio batzuk e, izan ziren lege proiektuaren aurrean, nintzu agertzeko eskatzen euskal erakundei. Eta horrein, ba, batetik, banan-banan hasita, banan basango dugu badibidez hori Donostian bulebarrean hasi zutela protesta, eta Donostiak hospitalera joan zirela bertan gaua pasatzeko asmoarekin. Ertzaini, kozasun etxera sartzea galara 7 eta, bueno, ba, egin beharrean, kanpinten e, jarri zituzten kanpoan eta bertan pasatu zituzten gauak. E, mugimendu feminista, kozasun zentroak aukeratu ditu protesta toki bezala, finean hemen aplikatzen delako, gobernuek gure gorputzen gainean hartutako erabakia. Hau da, abortatzeko eskubidea behar lukeena. Hori da bertan edo botatako menzu eta larumaz goizean berriro ere alegin ziren hospitalera sartzen, baina ezin izan zuten eta bideorretan gogorzalatu zuten poliziek izandako jarrera, kasu batzuetan, ba, indarre soldartu baitzire, protestan zeuden en aurka. Agerraldian adieraziz zuten abortatzeko eskubidea estabaide zina izan berdela, inoiz denontxako eskubide doakoa eta librea izate lortu ez badu ere, azken lege erreo forma proposan menau, sekulako atxera pausua eta emakumeen bizitzu askatasunean. Bereziki, haukera eta baliabide ekonomiko gutxien dauzkagu horiengan. Eta mobilizazio horren bidez peperi erreformaren -reformare, er proposamena bertan bera usteko eta nafarrako gobernuari, zein eusko jarularitzari erreformaren aurka, agertu eta ego euskal herrian abortatzeko eskubidea bermuatzeko exigituzieten. E, gero beste aien itz batzuk eirakuriko eskizuegu, naskatuta gaude instituzio, elisa, zein boter egune kapitalistak, emakumeon gorputzak medikalizatu eta kontrolatzeaz. Ez gara nekatuko, gure gorputzak gureak diren aldarrikatu, eta honen gainean dugun erabakitzeko eskubide defendatzeaz. Hori donostean izan zen, ermuan irurogei lagun inguru kudaletxean sartu eta osoko bilkuretako aretoan gaua pasatzea lortu zuten, larumatarte lusatu zuten protestan. E, gazteizera goaz orain eta elkarrateratzea egin ostean eriatxera biatu ziren, baina guna, bon, dugun bezala, ordurako ertzeiak baseuden hospitaleko atarian eta ez nizan ziren sartu. Eta naiz eta bitalde txiki lortu zuten osasun etxe barrura sartzea, ba, bultzak atera zituztenertzaak, eta laur, larun bado izan ere manifestaldia egin zuten. Iruineinen itxialdia egiteko asmoriik ez izan arren, laurehun lagun inguruk egin zuten protestan Nafarroakako ospitaal egunean eta elkarretara aurretik zenbait emakumeek barrura sartu eta mozorrotuta, eta ba, eskurriak manatu zituzten eta Barakaldon Crucesen Cruceseko ospitalean, Gurutzetako ospitalean gertatutakoa irakurri aurretik, ba bueno, ba esango dizuegu Abendua 21, Oda Bia Arrasteartean Arratsaldeko sortzietan, etan Aborto Eskubidearen aldeko triptik trikipoteoa Herriko Plazetik Abiatuko dela Laudion, eta sarautzen ere Bia Performancea sa Lasterketa bitartean, ba bueno, ba gauean egiten den Gaun Sarretan egiten, egiten den Lasterketa horretan, ba ba abortuaren legearen kontrako performance bat egingo da eta bueno, esan dugun bezala Barakaldon Gurutzetako ospitalean ba e, osasunetzaren atari lan elkarretaratzea ostean barrua sartu ziren eta bertan itxialdia, ba asi zuten eta ordu bete inguru pasata istiluen aurkako hertsaineak indarra atera situtzen protesta ziren narisi den herritar gustiak banaka eta arrastaka eta ospitalen, ospitalen aurrean eta hertsainaren muturrean parean ba sutik emakumeak abestozan zuten protesta Ezamar da, gizomata txilotu zutela, kontra egitea egotzita. Eta, ba, bueno, ba, larun bat goizan ere, eunka herritar bildu zirela hospitalean aurrean, aldarrikapen berberarekin. Eta ba, mengurutxetako hospitale ateratzean egindako adierazpen batzuk ba, jarriko izkizugu orain, ba, entzun desasuten, haien ba, aldarrikapenak. Gaurputza gure erabakia, gaiardonen lege erreformari, ez. Mugimendu feministak emakumeo gure gaurputzen gainean erabakitzeko eskubidearen aldeko mobilizazietara deitu atzo Euskal Herri osoan zehar. Erantzun irmaia sogenuen, egun emakume baino gehiago gurutzetan kontzentatu baikinen, Ospitalean itzialdia egiteko eta gaiardonen lege erreformari protesta egiteko. Mobilizazio guztietan indar polizialen presentzian nabarmendu zen. Gurutzetan itzialdira sartutako emakumeak banan-banan kanporatuak izan ginen indarrez. Gure gaitzez irmoa atzoko operazio polizialari, eta elkartasun osoa atzilotutako kideari. Gorutz eta ospitala abortatzeko eskuidearen aldeko borrokan leku adierazgarrienetarikoa izateagaitik okupatzen saiatu ginean. Oraingo 85 urte teeministrok mobilizazioak egin genituen bertan aldarrikapen berberak egiten. Oraingoan ere aborto asko doako eta osasun zare publikoan egitea exigitzen dugu. Legearen erreforma hau gure erabakitzeko eskubidaren aurkako erasoa da. Izan ere, emakumeak, hernaltze gordailu zoilez ulertzen ditu, beraien bizitzaren gainean erabakitzeko beste pertsona batzuen baimena behar dutenak. Gainera, legearen eduki ideologikoak biktima pasibolez ikusten gaitu, eta ez erabakitzeko gaitasuna duen subjetu aktibo bezala. Europako motorreko eskuin kontzerbadore eta integristenek baino ez dute babestu lege hau, komunikabideetan lege honek suposatzen duen atzera pauso larriaren oihartzuna zabaldu dute. Kritika gogorrak zabalduz. Mugimendu feminista erresistentzia eta abortatu nahi duten emakumeengandako elkartasuna antolatzen hasi da. Ez desagun astu 2012 urtean estatu espainolean abortatu zuten 106.000 emakumeak delinkuente bihurtuko direla. Erreforma honek bereziki ondorio larriak izan goritu baliabide urriko emakumeengand. Izan ere, grandestritaste baina ezin izango dute abortatu. Beraien bizitzak arriskuan jarriz. Bitartean klase ertain altuko emakumeak klinika pribatuetan abortatzen jarraituko dute, bete egin duten bezala. Jakin badakigulako, abortatu nahi duten emakumeek edozein kasutan egingo dutela gobernoak bizitzaren dezentzaz dihar du. Servizu publikoak suntzitu eta oinarrizko eskubideak erasotzen dituen bitartean. nola osasun publikoa hezkuntza pentsibak edo tamen laguntza besteak beste. Gu bai, gu bizitzaren alde gaude. Horregaitik, ama nahi dugunean izateko emakumeak dugun eskubidea defendatzen dugu. Amatasuna aukera delako, ez bete behar bat. Emakume hororen abortatzeko eskubidea osasun zare publikoan gauzatzea bermatzen duen legeria, exige itzen dugu. Eskobideak murrizten eta aurratzen dituen lege honen aurrean, legebi honek gure gorputzaren gainean erazkiean erabakitzea eta gure sexualitateaz gozatzea ziurtatu behar du. Emakumeen sexualitatea amatasunerara mugatzeari uko egiten diogu zutsuki. Seksu aukera guztietatik bizitako sexualitate azkea defendatzen dugu. Eskuntza eta informazio sexuala eta antisorgailuak doan eta azke eskuratzea eskatzen dugu. Elisa Katolikoari exigitzen diegu, emakumeon aurka abiatutako gurutsa da, bertan-bera ustea, eta ez dagozkion espazio, eta ez okupatzeari ustea. Euskal Instituzioi exigitzen diegu, gaihardonen legearen aurreak, insumizoa aitortzea. Abortoa, eskubidea da, eta eskubideak ez dira negoziatzen. Gora, emakumeon gorroka! Eskubi abortatzeko eskubidea abortatzeko eskubidea abortatzeko eskubidea abortatzeko eskubidea abortatzeko! Garrasika entzuten ari zara, irula irratiaren albiztegia. Eta bestaldetik mutilgazte bat atxilotu dute Bilbon, bikotekide hoia, hotxagatik. E, pasaden abenduak, horreita zeian... Egeita bi urteko mutil batek bere bikotekde izandako emakumeari eraso egin dio deustun baitare erasoak gelditzen saitu den gizon bati ere. pare deustuko gazte talde feministak gogaitzei du gertaera hori eta aierazi du ez dela zerbait olatua eraso struktural bat baiixik. Eta hau da pare tal, talde feministak bidali duen odo oharra. Berrigiro ere emakumeen kontrako eraso bat egonda deuztun. atso gauean hogeita bi urteko gizon batek beri bikotekide eta erazoa geldittzen saiatu zen beste gizon bat erasatu du zituen. Eztabaida baten ondoren erazotzaileak emakumea jozuen. Gertakariaz jabetua oinezko bat erazoa geldirazten saiatu da eta erazotsaileak ura ere jo egin zuen. Or goizean gizon atxilotua izan da. Eraso hauek ez dira zerbait isolatua, ez da emakume bakar bati gertatzen zaiona, ez da momento puntual batean ematen den erasoa. Hau, eraso estruktural bat da, emakume guztiok, emakume izateagatik eta gizarte patriarkal honetan bizitzeagatik paretzen duguna da. Honen aurrean, pare eta menguimendu feministak ez dira izilduko. Eraso eta inderkeria zexiztei aurre egiteko eta patriarkatua zuntzitzeko autodefentsa feminista da gure bidea. Ez da triste... Eta horrera jarraitzen dugu, baina ez dugu alde batera usten, e, bueno, violentsia matxistaren gaia, eta kasuanetan ba, batzutan ahi aipatu dugun bezala, ez goaz e, violentsia zuzenera, baizik eta zelan e, ba, best, sozialki babesten diren erasotzaie batzuk, eta horren ba, harira, ba, herritar, e, er, e, durakoko herritarrek ba, salaketa egindute, Ba, durangaldeko hainbat lagunek hori ba instituzioek babestu dituztela eh Erasotzaibachuk ba Uartarasisesa Badinoko igerilekoetako aldageletan hainbat temakume grabatu zituzten Erasotzaia kasu honetan eta ogartarasi dute posizio sozial eta ekonomiko ona dutelako egin dutela hori eta informazioa heldu egiten da berezik sotzaiaren perfilak sozialki Periferikoa den identitate bati erantzuten dionen eta horrelako kasuetan ba, erraz zite egiten da eta salatzen da erazotzaaiilearen ize, ezta. eta diarazi dute desberdintasun hori ez dela justo eta erazottzile guztiek eraottsaaiile direla, eta erazotzaileen babes sozialari estope samamarsaola, ba, azkenan e bazterketa sozial bat delako ere. Eta Durangoko txoko feministak eta bilgune feminista katerratako oharra erakorreko dizuegu segituan, Emakumeon kontrako, indarkeria gaitzesten duen jendarte batean bizi gara. Hala diote instituzio, erakunde, zein orbanakoek. Baina diskurtsoen azpian egunereko realitatea dugu eta hortxe salbozpen egoerak existitzen dira. Diskurtsoetatik praktiketara egoten diren, hamildegiak ez dira gauza berria mugimendu sozialen parte garen ontsat, baina badira babes sozial edo eta politiko handiagoa izaten duten kasuak, non erasotxailea babestu egiten den, horiatako batek ekarri gaitu ona. Zuret, zuret alur gaude aurreko astean WhatsApp bidez jaso genuen albistearekin. Arei harrituago gertatu zena jakin nahi izan genuenean, agertu sitzaizkigun zailtasunekin. Uztesko erasoitzaileen izenak WhatsApp bidez heldu sitzaizkigun arren inorkesigun konfirmatzen salatutakoak nortzuk ziren. Nola da posible emakumeon eskubideen ustezko babeslek informazio hori eskutatu izana? Erazu bat gertatzen denean emakumeok eskubia daukagu erasoitzailean orden jakiteko, aurpegia esagutzeko eskatasuna ez baiian jartzen duen oroen identitatea ezaguttzeko beharra daukagu. gehienetan hala izaten da Informazio aldu egiten da bereziki erazotzaileen perfilak sozialki periferikoa den identitate bati erantzuten dionean izaera etnikoa, ekonomikoa politikoa medio direla. Horrelako kasuetan errazitze egiten eta salatzen da. Ez da justua erazotzaile guztiak erazotzaile dira Hortaz, ezin du diruak guztiaren gainetik egon. Ezin du salaketarik izi arasi. Diruaren ideologia honek patriarkatua eta kapitalismoa elikatzen ditu. Horregaitik salatu nahi ditugu dirua eta indarkeria erabiltzen dutenak. Beldurra sortu nahi diote salatzeko prez dagoenari. Mugimendu feministatik eta gaur, batu saizkigun beste kolektiboetatik seinalatuko ditugu. Erazotxaien babes sozialari, stop. Erazotxaiei, basterketa soziala. Askenean bolada honetan zabaltzen gabiltzen mezua birgogoratuz jendarteari hau nahi diogu edo emakumeen eskubideen alde kokatzen zara edo gure kontra zaude. Ez da nahikoa hori burutik jota dago esatearekin ezinbestekoa da posizionatzea erasoitzaiek babesten dituzu ala emakumeon eskubideak defendatzen dituzu bigarren aukera hautatu baduzue ez aiteste tren horretatik jeitsi eta mugimendu feministak planteaturiko dinamiketan parte hartzen jarraitu gaur eta beharrezkoa den guztietan Salatu nahi dugu, baita ere, azkenera honenarira mezu bidea zabaldu den mehatxua. Testualki honela dio: Ya es hora de que las tuercas se cambien y dicha chica sea denunciada e investigada para descubrir sus propósitos y el de la gente y grupos que la ayuden a difundir este tipo de testimonios falsos. Feministok beldurra sartu nahi digutenen aurrean erantsun bakarra daukagu, impunitateren aurrean, autodefentsa feminista. Zikarekin, orain entxungo dugu gaur bertan grabatu dugun elkarrizketa txobat e, lehen saioaren hasieran esan dugun bezala ba, kemokeko kide bat izan dugu hemen irratian eta itxegin dugu berarekin ba, bueno, biorentzeri buruz eta daukaten epaiketari buruz ere itxegin dugu pasaden larun batean egin zuten ekintzeri buruz hemen bertan joan degarik alean E, gobernu-militarraren aurrean, eta bueno, jarriko dugu elkarrizketatxo hori, eta entzungo dugu aien hitzak hemen, irola irratian, zuzen-zuzen Abenduak hogeita sortxean, kenmok taldea kalera atera zen gastu militarrak suposatzen duen inusentada salatxera. Abenduak hogeita sortxean, kenmok taldeko aktivistak joan degara kalean orkitzen den gobernu militarera jodute aksioz violento bat aurrera eramateko, honako hau adieraziz. Ez izan inusente, gerra hemen azten da. Ekintxa horrela amateko, inusente panpin bat eraman dute eta kuarteleko atean finkatu dute. Modu honetan gizarteari dei deibat egin nahi izan die. Inusente izateari huts dezaten. Inusentada, bai dirudi, gizarte zerbitzoetan murrizketak jasatzen ditugun bitartean, enbeste diru gaztu militarretara abideratzea. Bestalde, Euskal Enpresek gerretako negozioetan duten inplikazioa estatuko industria militarraren Ehuneko hamabozsta baino gehiago handiagoa da. hau da egunero bost milioi, bos milioi euro baino gehiago. Enpresa horietako askok defizita sortzen dute. eta gero mailegoak eskatu behar dituzte diru laguntsa publiko grisan. Hori ez da kontuan hartzen gaztum militarrentzat estatuko aurrekontuetan. baina beraz bada. Talde antimilitaristaren ustez, estatuko aurrekontu orokorren gaztu militarren atala ez da batere argia. Iku, iku, ikuspuntu honetatik, grafikoki adierazten du hori inusente pampiñak, Defentsa ministeritzako aurrekontuak onartzen dituzte, beteko ez dituzte jakinik. Gainera, besteak beste, ez dira hor zenbatzen amargin txaprograma bereziak ezta erbesteko operazio militarrak. Edo ez dakite zenbatzen, edo benetan inusente txat hartzen gaituzte, bai ez du kenmogeko taldeko lagun batek. Antimilitaristek azpimarratu dute ere, Legearen alderkeria, alde batetik, gerrako armak sortu eta erabiltzen dituenari, saritzen dio eta bestalde, antimilitarista batek irurteko kartxela zigorra aurre egin behar dio. Ejersitoa zaletxeko ekintza ezbiolento batean parte hartzagatik. Kenmokeko aktivista bat epaituko dute urtarrilaren hogeita batean, esandako dako kartxela zigorraren Garellano erregimendu buruz egindako omenaldi erakusketan ekintxa batean parte hartxeagatik. Ekintxa horretan erakusketatik kasku militar bat eraman zuten antimilitaristek. Egun batzuk pasata lore edo kasku lore bihurtuta itxuli zuten. Ekitaldi publiko batean, gernikako astra zentru sozialean armal tegi hoian. Sorakeria da erregimendu horrek historiari omenaldi bat egitea. Gerretan hainbeste sofrimendu sortu dutelarik. Kuba, Maroko eta gaur egun Aoganiztanen eta aldi berean ekintxas biolentaren bidez bazakeria hori zalatzen dutena epaitzea. Aktivistez aktivisten esanetan irurteko kartzeleko zigorra ez diekentzen motivazioa. Aldiz, antxe dugu lan mordoa geratzen dela egiteko. Gure lagunaren epaiketak motivazio ematen digu mundu desmilis aritazatu bat gutxatzeko. Na pidea, me aqui te ai, que te ai, charopena, ya lo ve arrestena, cayó güene, empecé beze gará, bueno, da kemokeko talde eh, argitaratu duen ageria eta oniburu buruz itxegingo dugu eh, gaurko zaioan. E, badaukagu hemen, e, kemokeko kide bat, eta, bueno, eskarrik asko gatik, eta gabon. Kaixo, gabon. Bueno, badaukagu galdera batzuk, zuretzat, baina, bueno, naziko gara, ba, galdetzen zer aldarrikatu nahi zenuten pasaden abenduaren ogeita sortxian, gobernu militarren aurrean egin zenuten ekintxarekin. Bueno, bueno, badakizueguk... E... L lan egiten dugula, e, desmilitarizazioaren alde bai armagintza ankasgora jartzeko eta bai mil sistema militarra bera ankasgora jartzeko, ezta eta zuk e, irakurri dozu E irakurri dosunagirian ezer baino bete esaten da hiru hiru ideia nagusi ziren. Batetik bertan egiten dandan armagintza industria, ematen du gerra kanpoan daudela eta gogoratu baleloa ez da, ez izan inuzente gerra bertan hasten da. E, Europako herri askotan ematen du, bueno, pues, eh ba ber, guk estakagula ser ikusirik Afganistan, Irak edo hainbat tokitan sortzen ari direnen ez da. Eta badakagu, badakagu E, arrazoi ekonomikoengatik eta pues gure erkapena egiten dugulako eta adibide modura badakigu Euskal Herriko industria potoloa dala eta ez e, industria oroar armagintza industriak bere erkapena egiten du ta hori izan lehenengo puntua eh estatuko armagintza produkzioaren 120 bitartean E, Euskal Herrian sortzen da eta mm. alde batetik bertan bizi bizigarelako eta ez gaudelako adoz hori nahi genuen salatu. Beste alde batetik eta estatu mailan ere, bueno, pues inu zente ez dogulana izan e, aurrekontu batzuk egiten dira publiko, baina aurrekontu hoietan asko ba daude eskutuan, ez da? Eskutuan edo bueno, azurituta edo industria ministeritzan, edo eh, kanpo mm, asuntos exteriores, bueno, holako ministeriotan, Mai. edo E, kreditu bidez finantzatzen direlako armagintza operazio bereziak, badaude moduak maila finantzieroan e, bueno, gezurrak esateko edo egiak e, zuritzeko. Eta orduan hori nahi gendun aldarrikatu kopuruak hemen genituen, baina, bueno, ba, bai, armagintza operazio berezitarako ia sortzirun milio, euro euro extraoiek edo... E, Afganistango gerrarako edo kanpogoko ekintzetarako bestelako dirutzak. Eta bukatzeko eta bereziki aurten urtarri janguk aurre egin behar diogun epaiketa dalata, ba justizia ez da labardina danontzako. Eta, bueno, pues, herri e, honetan gauza asko gertatzen dira, eta eta hemen, e, ari dira gaur egun... En, nolabait kalera ateratzen den edo seinek badaka gaur egun harrisku handiagoa, ba nolabait bere asalean basigorra eh, jasotzeko, ezta, eta gurea adibide bat da, baina potoloa, ba, kontatuko dugu zabalago nikuste gero, ezta, ekintza bera, baina bueno, gure taldeko kide batiak ekintza ez violento baten ondorioz leporatzen diotena da tentatua eta 3 urteko kartzela eta pilo bat hiru. Baia bueno, aitsakia izango da Baina, baina hori gertatzen ari da eta horrek 3 mezuak ziren. La, mm. e, ezin nahi izan inu sente gerra berra, bertan hazten da eta hori esan nahi genuen larun batean ba, niri lelo hori irakurtzean lehenengo gauza bururatzen zait ba, nola hemen militarrek badiru di ba, pertsona hurbilla, eta da bueno, bada military industria edo bada ez daite egiten asko horri buruz, ezta? Da? Ez daude balbizte ba, askorik eta zuk kalean pasatx, pasatxelakoan ez dituzun militar asko ikusten edo badi dure di beraien bera, beraiek egiten dituzten gauzak ba, inosenteak dira, ez, da, ez dira ba, egerrak sortzen da, eta gero beste best aldean ba, zuke esaten duzun bezala baiek ba, dira ba, gerrak ba, egiten dituztenak, militarrak no? best, beste beste lekuetan, eta nola hemen ba, badi dure di ba, urbil daudela, edo hendearen hurbil edo bentsat hori, estatua hori, esan nahi du, no? Edo, edo, bai, hai? bueno, bertan, just Euskal Herrian ikestakit militarran kain urbilekoak dira egia esateko, ez da? Hmm. Egia da, ba, bolizia municipal ikusten dugula eta uzurbilikoa, segun ork, ez eta, bai. bueno... Nik, nik uste, oza, eta guk uste dugu, e, sistema da laber ez militarizatua dagoena, ezta? Da? Eta gaur egun egiten... E, e, armagintza industriaren gaia dibidez, ba, guk parte hartzen dugu sistema militarizatu horretan zer gaitik ba, ba gure baldintza ekonomikoak eta bertako ekonomia modu batean garatzeko ba, bueno, berdin digulako beste herri batzutan gertatzen ari dana edo beste batzuen lepo bizitzea eta hori da eta da tasunean egon daitezkeen egin E, jerarkia beresiak nola antolatzen den gizartea bera, nola e, kalea erabiltzeko e, eskubidea ere nola mugatzen zaigun, oso ituta gaude, kasi-kasi e, jarrera autoritario batzutara, e, eta incluso bat, eta inkluso estadistikek batzutan esaten dute, jendeak segurtasuna nahi duela, ez? Baina mm. ne, horri batean klima hori sortu egiten da, sortu egiten du sistemak, sortu egiten da komunikabideen bidez, sortzen dugu gukure komodidadea gaitik ere bai, ez izango beti kanpoan dagola txarra, ez da, sa, guk ere igual eta inberko dugula, eta ez eskatu, bau, aitan agusi batek edo norbaiteku salbatzea, ez, bai igual... E, Alde batetik izarteak autokritika eta beste alde batetik garbi e, sistema bultzatu egiten gaitu, aliketa, eta ba, nolabait sistemarekiko dependienteago bihurtu behargara, gara, mm, babestuago sentitu behargara eta ez gure buburua babestu, elkar babestu. Guk uste dugu elkar babestu behar dugula, e, komunitatean egin behar direla gauzak, eraiki behar dugula, Nik dela bizitza ikusteko ikuspegi desberdinak. Mm -hmm. Baina bono. Eta zergatik aukeratu duzu e, hemen iralandagoen gobernu militarra, ziren, duzak esan duzun bezala, Bilbon eta Bizkaian badaude ba, militarismoa e, ba, zabaltzen duten enpresak, eta eraikinak, eta... Bueno, ikur bat da, gobernu militarra ikur bat da, eta beti dakagu joko hori e, inusentetan, eta karna eta bati jotzen dugu, ara, berez mesua, garbia da, bilbon bertan dago, eta horrek ez dauka beste inungo garrantzirik horri izan, edo beste nunbait izan, eh? e, guk egiten dugu beti soietzeko martxa maiatzean, edo egiten ditugu ekin txakitepen, samudion, edo zener, bizi, bizi martxa bai egiten ditugu bestelako ekintzak beste puntu batzutan, baina egia da, badakala bere ohitura puntu hau, ja, ba, beti juten gara, eta umoretik ere, bai hartzen dana, pues, e, urtero, urtero, bai, e, batez ere karnavaletan beti agertzen gara handi, ba, gure broma egitera, baina, bueno, broma, klaro, e, sakoneko mesua kana.: Ez daki, jakengo duzunala, ez, baina, e, zer egiten da gobernu milite, militarrean, badakigu, ba, Insumisioa zegoen, Pilpina zegoen momentuan ba, ora insumisioak lo egiten zute, lo zuten eta bueno, ba zen, ba zuk esan duzu bezala, ba ikono bat, esta, baina ni pasatzean, pasatzean, pasatzean goberdu pasatzean gobernu militarrena horretik, jo, ba pentsatzen dut zer egiten dute, zer arraio bai. egiten dute hemen eraikin handi honetan hori legounean, <laughs> lagun bate galdetzen zidan, eta giasantea nahi baduzu, ba ez dakit Eztekigu. Eh, ba... Burocráticoa izango da. Eh? Alde batetik estrategikoa horregotea, presentzia hori, eh, lotura aukiko da. Guste dote regimendu bardina dala, baina es nago, honekin es nago, seguro, eh? Ba, garellano Vai. regimenduaren taldebera dala. Eh, hombre, ba armadaren zatiki bata, eta orduan imaginatzen du, e, e, be, estatuko beste puntu batzutan dauden bezala, ba hemen ere egongo direla, eta kanpora Afganistanera dijoazen estatuko militarretako batzuk, agian ametik ateratzen dira. Ziur ba ez dakigu, ikurra bada, ikurra bada, eta badaude eta bilbo erdian, eta bueno, eta sorionez ez ditugu kaletik ikusten, baina, bueno, mai. bai... Ba, posible da, la esterik ustea. E, eh, e, bueno. es. Edo, bueno, es. es bueno, ser, an, es, bueno an, es dira usartuko. Andaude, hon barro andaude, baina, bueno, behar dutenean tenean, ba, andaukate bere. Bai, egia da, existentzia, hor nah, daude. Ba, Presentzia, zuke, esan. Presentzia. Eh. Hombre, ba, hemen iralan bizitzen den jendea, ba, hau tuta egon goda, edo ikusiko ikusi du ba, goizean eta gauean ba, altxatzen dute banderola eta jaizten dute banderola trompetarekin eta guztiz eta bueno, nola ikusi duzu edo nola hartu zuten jendea eta militarrek e, ekintza ekin hau bai. bueno, egia esateko, berguan geunden bitartean militarrak ez genituen ikusi aldegin genuenean gure, gure lagunetako batzuk gelditu zirenan eta bateratzi ziren Euren norma garbitzera, eta orduan euren ba, inusente, bisente, inusente herraldoia jarri genien, eta inusente piloa jarri genizkien, eta orra, ateraziren, hori alde batetik militarren... E, gaia. Bueno, gero bebai e, sartzen izaten dira gure egunean jartzen ditugun postetan eta komentarioak egiten bai, bai, bai eta ematen digute haien iritzia eta jartzen gaituztean kazgora eta gainera, ba, sistema horrekin lotuta dihoazten bestera bateko babaloreak ere, pues, estakite, makumekiko estakizer bueno, barregarria bai, da eh? broma estalako, baina bai, bai, barregarria da gero, harremana dagolako lako ere, hurri batean amorru hori edo estakitez ba, bai, bai, hori hori ikustekoa da beba, irakurtzekoa eta gainera parte hartzekoa, ez eh? ez da bai datan kaleko jendea, bueno, joan de gara bera oso batez ere kotxeak pasatzen dira Mai. kotxeak babetiko les, pilo bat bozina bosina eh, posik Mai. egitenari ginena gaitik eta, eta jendea ikusten eta bukatu sanean egia da atera ginen laia gutxinaka gutxinaka plaza zirkular eruntz, eta jendeak eskatzen zizkigun foietoak guk ikusten duguna da, jendea adi dagola. Badakala, e, mesuan hola baitz sartu egiten dala eta ez, jendea ez da laitxua gertatzen ari uhum. danari, ez? Ba, atera ginen, eman genituen gure, gure foietoak, hau musikarekin, ba, estilo horrekin ere bai, ez? Estilo alaiarekin, eta baina... Nola bait gure e, e, aldarrikapenak botaz, eta bere alagortu zitzaizkigun foietuak, eta gero zozer hartzera ginen? baina, mm. bueno, hori <laughs> izan, izan. Bai, eta, bueno, etxuk esan duzun bezala, zuen estilo propioan, ez da, ba, kenmok talde antimilitaristak beti erabiltzen du, ba, ez biolentzia berekin eta, bueno, zer, zer gatik ez biolentzia, eta, agian, zer da ez biolentzia, ez da? Jo, nik atera dala ja orain elkarrizketan, ezta? Ez violentzia da, ba, gizartea eraldak etxeko tresna, edo gizartea ikusteko beste modu bat ere bai, ez? Orduan ikuste, garrantzitsua na dala, eraikitzeko daukan gaitasuna. Eta gauzak beste modu batean egiteko, eta ez biolentziaren ingredienteak dira taldea, kolektiboa, el, el, el, elkar babesa, urtea, el, horizontalidadea, eh, eh, autoritarismoaren kontrako hori, orduan kago, ma justo, pues, eh, sistema militararen kontra, bai, jun, eh, modu koerente baten, eta ez biolentzia bebai da kanabe eh, bai, da, elburua eta bidea, eh, koherenteak direla. Es? Uh -huh. Orduan, zeratako gizartea nahi dozu eraiki, eta... Ne eraiki nahi dozun gizarte hori eraikitzeko bidea bera da. Eraikitzailea ez da. Orduan, bueno, ingrediente horiek ditu ez Nik ikuste hor ere definizioan galtzeko arrisku handia dagoela, bai. ezta? Da? Eta e, teoria asko daude, teoria politiko asko eta bebaida bebait hitz bat asko erabilidana eta baina bueno, ez erantzun da erantzun dizudan, baina bai. Agian, nik Mentik ikusten, ba, gaitu desakegu, ba, beti aurpegia ematen, ez da, eskutatu gabe. Hori da. Eta, bueno, tortxendiren represiori, ba ere, asumituz, zer enezaten, ba, ba gaitu den dugu hau, onegatik, eta, bueno, zuek, mepaik bat, ba, mepaitu benen nahi ba gaitu zue, ba, epaitu gaitu zue, baina, gukau egiten dugu honegatik, ez da? Ba, ahi zerbait, klaro, ez violentzia, eta desobedientzia, zibila gure ikuspegi honetatik, bada, ba, bueno, aurre egin, eta eh, ados ez gauden arau horren kontrajo, arpegira, eta ondorioak asumituta. Hori ere bai da, baina, eh, eta, eh, bat ez ere, eraikitzeko modua, ez? Eta aldarrikapenak egiteko modua, humorearen gaia, e... Eh, eraikitzeko alderdi positibo horren kontua, ez? Mm -hmm. Zaintze hori, ez? Eta zaintze hori, ba, gizartea, bera, zer behar du gizarteak, ba, hori? Zer behar du guztiok, ba, oinarrizko emozioak eta beharrak eta danak azetu, ez? Eta mm -hmm. hori da finean, ez? Bizitzea, bebai. Mai. Eta honekin agian zargaitezke pasain urtean, egin burutu zenuten ekintxan, ba, ekintxa batean, e... Kolektiboko kide bat, ba, eh orain el dusayo bait baituta baitketara bidaliko dio la hori ba, epait, urtarrilaren hogeita ean 21ean izango da eta, eta bueno, ba, kontatu pizkat zer egin zenuten 15 hartan bai, eta poizu, eta sargatik A ber eh egin genuen ekintza bat Iaskoa Menduan pentsa Esan mediotan gehiagia atera seguruenik ez da kasualitatea esala gehiagia tera mediotan, baina basurtoko udalzentroan, udaletxearen laguntzaz, udaletxeak finantzatuta, ustez, bedo bintzat, bai laguntzaz. Bai, e... menarekin, zi, bai, e, bueno, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zen, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ba, gareianoerregimenduaren eunda hogeita bosgarren urteurrena hurren bilbon, eta orduan, e... Erakuzketa bat antolatu zen, horra e, aldarrik apena zen, eta grafikak oso ondo erakusten zuen, bat ze posik bilbotarrak, gainera txikitero gizon txikitero baten ikurrekin adierazita bilbotarra ez da, horrek dakan simbolismo guztiarekin, eta militarrak, baselagunak zelagunak izan garendan beti. Eta, bueno, erakusketara bertara sartuta, ikusi gendun, behin eta berriro, erakusketa ezer egin aurretik, ez da? Ba, ba, zeuden hor, ibilgailu batzuk, ero zeuden euren, ba, euren banderiniak, euren, ba, eguneroko bizitzako gauzak, baina gero zeuden, ba, marokoko gerrako argazkiak, kubakoak, armak, gaur eguneko armak, gaur gaurreguneko uniformeak, e... Bueno, eta, e, hori erakus gai, e, zer erakusten san. Aparte barruan zeuden den 8 10 militar retengabe, mm, eh jasarrera be e, ondo babestuta eh detektoreekin eta ertsaina pilloa eta munizipal piloa, eta bueno, hori izan erakusketa. Orduan bueno, egia esateko bilokotan le antimilitarista korikusi eta hori jakin genuenean ba, hombre zerbait egin behar gendula bai, está. Baina, pentsa, berrogita marmetro karratuko espazio baten, mm, zerbait sortzea eta zerbait, gukarki gineukan zerbait lap, lapurtu edo bintzat berkolokatu bergen nuela, hori bai. Mm -hmm. Eta lehenengo izan zen, bueno, zer, ezta? Eta, e, eta zer hori eta gero nola, bueno, ikusi genuen bazituzte la hor kasko batzuk, eta badakizue gure ikurretako bat dala kaskulorea. Bai. Eta kasko batzuk zeudenan erakusgai eta pentsatu gendu, bueno, pues, kasko bat hartu, Eta kasko bat da han zegoen edozein objeturen er, e, ikur ere bai. Eta kasku hori izatekotan eta egotekotan egon beharko zan beste nun bait. Hori izan zan migarren satia. Ozduan lehenengo satia izan zan kaskua bera lortzea. Eta ikintza horretan ba, lehenengo e, fase desberdinak egon ziren lortu behar lapur eta bera. Eta esan erreza, zegoen mm. jendetxarekin ez da. E, orduan lehenengo gure kidetako batzuk kateatu ziren hor vehikulotara, eta horre, pues, ekintxa aterazan mediotan, televiztan, eta, bueno, pues, inungo ejerzitorik bakeaztauela, ba, beste, bueno, gure mezuarekin ba, ekintxa oiko bat edo bat egin genuen ondoren beste hiru sartu ziren eta folietuak bota situtzen eta bueno, pues hor sortu izan eskandaloan eta zaratan, bal, gure beste lagunetako batek hartu zuen kaskoa eta alako ala moduz baina lortu izan handik ateratzea. Mm -hmm. Et, gero handik eta eduki genuen komia artean sekuestratutako askoa ba lau egunez eta ekintza bukatu san Gernikazuk esan dozun moduan, ba Gernikan e, Astra gaur egun, ba armagintza enpresa sana beste be, be erabilpen bat ematen ari saioan egin genuen prentsa aurrekoa eta gero eraman genuen Bakearen museora Gernikan aldarrikatuz, egotekotan alakonketuak egon behar direla memoria historikoa egiten, eta ba, gerraren e, irain dana e, nolabait mm, salatuz, ezta ba, eta ez e, homene mm. e, ejerzituak onmentzeko. Eta hori zanzan zan, ekintza. Mm. Eta zer gertatu zanan, bueno, ba, e, e, lehenengo sati horretan, eta ipatu dizuedan bigarren urratxo horretan, ba, gutako hiru muti sartu ziran foietoak e, botatzen eta eh eurak hartzeko e, edo hartzeko momentuan ba beraiek jarri ziren ba e, balurrera ziren eta atera gaitzasue eta ba hirurak ziren bueno guapísimo si eta eta hiruren artean desente kilo egiten zituzten ba bat hartzerakoan ba edozein lesio izan de, esake, lumbago bat norbaitek ba bueno kasu honetan ba ertzain batek e, atxambar bat okertu zuen eta horregaitik atentatu egotzi nahi diote Orduan, badakabere humore puntua, e, e, e, ezin dalako, osea, egozten diotena da, momentu hartan, neurri batean pues, altxatu eta naita e, violentzia egin ziola hartzainari. Eta, bueno, hori da egosten diotena, eta e, intenzionalidade hori dagolako atentatua itxaren atzean, ez da? Eta horren ondorioa da, izan daiteke urteko kartxela zigorra. Eta hori da orain, gertatuko da epaik eta urtarriaren hogeita batean. Baina, bueno. Hor ma... dago zuen, salak eta ez da pizkabat, nola, ba, ez biolentxea edo antimilitarismoa, ba, aurrera eramaten duen taldeek, nola epaitzen dute eta gero nola premiatzen dute, ba, adibidez, e, ba, udalaren banmenarekin eta guztiz, ba, militarren historia ez da, ba, ba udalak badirudi naja dutela la ba, militarrak military ustea eta eta bera, berabeamina militarren chat ara sorikabe eta gero ba, bueno, hemen bilboko jendearen chat eta eh kontra, eta ahora malguincharen contra jotzen duten chat ba badago bester remedio bat, ez da? epaiketak, isunak eta mod bideo honetan ba, agian e, Gelditzea, mugimendua, edo, nola ikusten duzuek. E, zeren, ba, suposatzen dut, ja, izan, izango dituzela, ja, ba, lista ederra de ba, marroiekin ezta, eta epaiketekin, zeren, ba, bueno, hainbe, hainbeste ekinzekin. Pero izan da, lehen aldiz horrela hainbeste gartxela zigor e, e, eskatxek eskarekin. Ken mokeen ekin. historian, ba, pentsainzumizio gara itikona, zen, ba, jende kartun, jasanduen gartxela. Sistema just, injusto Adala Garbidak dakago, o sea, eh esanaiot eh, eh, dira kakak altxatzen eta inorreztaz igortzen ez da hori da salatu nahi genuena eta kasu honetan agerian utzi nahi dugu zer gertatzen ari dan kasu honetan, sorpresa ez da badakigu gerrarik handienak edo desastrerik handienak imagina, o, gaionekin zer ikusirik ez dakana, baina prestiz bera ez da urtetan itzi da hor Mai. eta ze ondorio egondan edo, edo bueno, milaka dibide daude gaur egun, orduan, bueno, pues kasu honetan, e, gukaldarrikatu nahi duguna da, onelakoekin Eta baten ondorioz olakorik ertatxa, ba, bueno. Eta haber e, nola gauden, bagu ilusioz beteta eta lan egiteko jarraitzeko prest, lan egiten jarraitzeko prest, e, nik jendearen babesaz unmatzen da. Eta egia egiazateko gaur egun gauzak dauden moduan, edo, edo mugitzen gara, edo gara mugitzen eta askenea mugituko gaituzte, ez da nesan. Orduan, Bai, sentzu horretan, eh, bueno, a ber ser gertatzen da noingoan, baina honek ez gaitu inundik inora geldituko. Eta bueno, jarri duzu e martxan, ba, kampaña babesa, emateko edo elkartasuna nierasteko. Bai, eh Malago bai entzuten gaitu zen pertsona ba. Bai, norbaitek laguntzerik laguntza nahi baldin badu, urtarrilaren 21 baino bainolen, E, ari gara eskutitzak e, bidaltza eskatzen. hiru eskutitz dira. Bat fiskaltzari, beste bat e, barne zailariz, eusko jaurlaritzaren barne zailetik ari da gubertatzen ez da, eta bestea epaiket, epaileari. Orduan duan, e, nahi izan eskero gure guagunea, dala zinkoartel ka, karekin. Zinkoartel.org-en hor... E, Hor badago artikulu bat, eta hor ereduak daude deskargatzeko. Orduan da, deskargatu, imprimitu, eta eredu bako itxak dakan helbideera bidali. Eta, bueno, dagoeneko desente karta bidali dira, erantzunak jasotzen ari gara, baina ametik eta urtarri jaren hogeita batera bitartan haiko genuke, balik eta babesik handien alortu. Mm -hmm. eta, eta gero gombidatu nahi dauen Ba, bat egitera eta gurekin lanera, lanera jarraitzera, ez? Bueno. Edo beste bakoitzak bere kausatik edo ikusten duenetik, baina bintzat, ba, ba mugitzea, ezta? Hmm. Bueno, ba, eskerrik asko gurekin kontatxagatik, eta, bueno, nahi duzuenean, ba, hemen nire lara guelta todalde zuen, edo telefonoz egin, edo, bueno, nahi duzuena. Eskerrik asko zuen, benetan. Venga, pues, ba, gabon, bueno, eta aburren arte. Gabon, gabon. Agur. Agur. Agur. Eta eskotoan, korbera elguruak Duin horrezak, aioz benikasetak Ikazken da, denborak aurrera Begintak, begin egeten, zaiatzen bagara Ere sarriko mugak, ez ditu gulortzen Idea, egitea, egitea, itzarofena pena bilea bekite aireteai zero pena galruben arres pena verda berau bera, te takoa metzak haskatuta monputa eski ulertuta konzarbe artaudador za tre Bueno, Hortxe izan duzue eh, gaur bertan egindako elkarrezketa, kemok kolektiboko kidei, eta aurrera jarraituko dugu, ya demora gutxi falta zaigu, badira marraketa la orden pasatxo, eta, bueno, amagos minuta goetan, ba pare bat albizte gehiago, eta jendapuntu gutxi gaurko. Eta Euskal Herriko Herrieta Eusotako kutxasainak singuratu zinguratu situzten, ba gabon egunetan e, e, abendoren hogeita bostean elkartzen mugimenduakeko kideek eta herri eta oso ezberdinetako kutxe zainak ba hori zintagorri singuratu eta aurrezki kutxeek etxe kaleratzeetan duten erantzunkizuna salatu zuten Hendaian gazteizen donostian pasaian zeinbeste hainbat herritan ba, egin zituzten gizanetako ekimenak eta argiak dira zuten espekulatzea jarrera salatzen jarraituko dute laur ere eta irakorriko dizuegu elkartzen mugimenduaren oar laburra Kutsek, euren teknikak, euren etek perkatu, euren etekinak onditzen jarraitzen duten bitartean, pertsona guztien etxe bizitza duin bat, izateak betetzen ez den eskubidea, izaten jarraitzen du. 2.000 sortxigarren urtetik gona, egunero bost etxe aleratze, esekutatu dira eta horrezke kutsek, honetan erantzun kisun zuzena izateaz gain, jendea etxerik gabe, utzi aberazten jarraitzen dute. Espekulatzailean jarrera salatzen jarraituko dugu eta horregaitik aintzu zen ere, ekimen hau, burutu dugu Euskal Herriko, haimatlekutan. Bueno, ba, segura, segurrenik eh, asko kikusiko zenituzte enkartel horiek eta horiek, eta bueno, ba, hori izan da, elkartzen mugimenduaren ekintza. entzina maioat eingu teha ez honemendoinua aukeratu obea zer heute infernoa begietan zua belargetan kea. Eh, Ezeko zierua guri urasoak zeun semeak ikasteko baldin badi zuzde arazoak etzienan ere daude marrasoak urlaketa erasoak trogaketatzer apa usoak entzuna gure jaratata ez dukugaslaizzer harrakazt talortzeko bat du eitau gata iutura ez da hon hemen surik bihotza ba ikorregaitik u entzunda gero saude zerri Eta purtu horregego guenaren aurkako sumarioa Azken finean artxibatu egin dute Eta azkatasunaren propagandarako tresna bat zelakoan Edabidea itxi eta bera akudatzen zuten Laulagun atxilotu zuten 2008a urte arean hasieran. eran batek, e, pituk amazortxila bete egin zituen preso Horain epaiketari ere ez da egingo Eta lau agusipetuen aurkako karguak bertan bera gelditu dira Pozik, bainaldi berean, azerre daudela jakinarezi dute, ikusten dugu komunikabide bat izteko ez dela deus behar. Bide horretan, ateakireki ez izteko eskatu dute. Ez badago froga horik frogatzeko apurtu errejez delitu azela, nola frogatuko dute ateakireki girena. Gure, susmoa da, ez dutela hori inoiz frogatuko. Espainiako audientxe nazionalak duela hilabete inguru eman zuen ateakireki ere izteko ogin Uztez, herriarekin harremana duelako. Momentu honetan, itxera, agenduaren aurkako, elegetea jarrita dago. Ba bueno, haiek esan, esan duten bezala, posik baina azerre, zeren, bueno, e, azkenean hartxibatu geintute eta eta azkenean, ba egonda, kite batek, amazortxilla bete gartxelan, ba informatxagatik, ez da. El no chak lortu, la burtuta alde Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, entzun, bakar batean sedera El puntestun, seku la kalzen fedea Entzun ten dausen, maiubak enkordean Entzun, entzun Zaataren legea entzun en, zenz bakar baten zeneraen Ez seura kantzen fetea en zuten zen. Bau baten ordendean, gora giro, gora gure giroa, Gora gure giro, gora gure giroa, Gora gure giro, gora gure giroa, Gora giro gora gure giro Gora giro, gora gure giro, Gora giro, gora gure giroa, Gora giro, gora gure giroa, Gora giro gora gure giroa. Bueno, taia buka txengoa, azkenengo albisteekin eta kasu honetan ba, askotan hitz egin dugu, ba eh Euskal Gasteriaren orka, Madriden eta Madriden makro juicio de Paiketa Horreta, ba Laugaztek erabaki zutela desobedientzia egitea, esa aurkestea eta bueno, ba asteburo honetan ere, ba Ireti Mujikak, ba, gerraldi publiko esberdinak egin ditu eta horietako baten ba utzi hitz batzuk eta bueno, ba, ditugu oraintzi bertan momentu batean. gina garete gaue. <totipatik> Urria 11an esan dizuen bide lan hondiegenola, baino on olgoan hasiko zela beste bideo bat. Desoidentzian bidea da nik aukeratuz hetena. Ez dietelako zertan menen espainolai torturatzailei eta guzti gordun e, da gaitzenek. Ez gu gaztea, ez herriko tabernak, ez prexoak, ez. Nior zituzteko ez dugu erraztasunik ema Eta bueno, Irati eta gainerako guzti aliorri izango daie zen hemendik aurrera ere lan eitzango da esker go asko. Irati liberra izateko lan egiten ai zaten guziai. Tengo andorama on karta ginutila zinetenak gaur Da hemendik aurre ba jarraitu beharko dugula borrokan sirikatzen eta euskalerria beste lenguera bereizten hasiera. Bide hortan berriz ere elkarrekin izango da esperek. salvistekin eta kasu honetan soriako espetxeko euskal presoei elkartasuna adiera esteko ba, hainbat gaztek baitasun pilotak zerura jaorti situtzen Hortitako ba, maitasun pilota hauek soriako espetxean ba, barruan zeuden helduarasteko elduarazteko bota zituzten eta ba, euren eskartasuna eta babesa espetxe barrura iritsi zedin egin zuten. Eta bide batez, Espainiako gobernuaren espetxe politikan kerra salatu eta zakabanketarekin netetea ere eskatu zuten hori guztia denakala inorrez dinamikaren baitan. Eta segituan, ernairen hoarra, irakurriko dizuegu, ba, zehatzmea, txekintza honin ingurukoa. Gaur goizean, denakala inorrez dinamikaren baitan, gaztean dana urbildugaraz horiako espetxera, gurelkartasuna, diarazteko, bertan dauden Euskal Persoei. Olen txeroz mozorrotuta, babelzein maitasun itxak, gordetzen dituzten eunka pilota, eldugaraz idizkigu, espetxe barruan dauden lagunei. Ekimen honen bidez, gainera, Espainiako gobernuaren espetxe politikan gerra salatu eta sakabanaketarekin, etetea ere, eskatu dugu. Izpertsioak eragiten duen sufrimenduarekin amaitu behar da ezinbestean, eta Euskal presoak euren herritik ahalik eta gertuen behar dute eskubide osoz. Euskal herrian ataskaren konponbidean aurrera egiteko dagoen borondate eta ematen ari garen urratz guztien aurrean peperen gobernuak itxu, mutu eta gor jarraitzen du. Baina herritarren gehiagoa, denean mendekua oinarritutako espetxe politikarekin amaitsak zigitzen duena ezin tsunami horren aurrean egin gabe jarraitu. Hori horrela, Espainiako gobernuari arduraz jokatzeko eskatzen diogu eta konponbidearen zentsuan urratsak eman ditzala. Espainia zenfrantxako gartzeletan sakabanatuta dauden euskal presoak etxean behar dutela ulertzen dugu gazteok gurekin batera kalean azke. Miken laboaren abestiak dioen bezala esgarazke izango bat loturik deino eta hori lortu artean gogor jarraituko dugu borroka. Dei egiten dugu Euskal Preso eta Ieslarien Defentsan, Erri Serri, iragarrita dauden Ekimenetan, Parte hartzeko eta Urtarriaren Amaikan, Bilbon izango den Olatuan, Tanta Izateko. Haukagu bakarrik bos minutu gure gaurko saioa bukatzeko eta agenda punturako daukagu bat altsikitzu bat ere zeren herri dendan, herri mugimenduen asokan ba, orain dik badaude burutxeko bi edo iru e, ekitaldi lehenaga izango da urtarrilaren bian e, irrati libre berriaren orkespena izango da e, Erri dendan, eh, Erronda kalean 212 txirika lokalean eta eh, ba, bueno, libre berria ultzhacheko taldearen eskutik eh da informazioa e, bai Irrati libre honen ba jaiotzera se do izango bueno, den azaltuko dute, eh bueno, guk an egongo gara albadugu ere, ba non doan non guzti hori bai eta bestaldetik ere egongo da Irola Irratia herri denda den, baina honango honakoan izango da urtarrilaren 3an 7ren 12etatik Irola Irrati librea zuzenean emitituko du e, Bilboko esa espikaletatik egongo gara Errandakalean amabin, Bilbon Bilbonen Sirika, Sirika lokalean aurrean eta ta bueno, va, ba, or dugu Saio Beresi bat, Kale Saio Beresi bat, no en dugu ba han parte hartu dutenok. Eh, ere, ba bueno, itxe eingo dugu beste pertsona batzuekin, egongo dira ba, adibidez, Arratsaldean ba eh e, e, den liburuaren ma autorea egongo da ere bai. eta, bueno, ja izango dut ez eren urtarrileraren hiruan, ba hori. Arratxaldean, sortxiretan, ba, jovenes burukidez bizkainos liburuaren orkespena egongo da, bolxe kolektiboaren eskutik eta bueno, hori izango da herriden eh, da honen azkenengo, ekital eh, ditsoa, ah, ez Eta gorko agenda puntu labur-laburronekin bukatzeko, gogorara risiko dizkizuegu lehen komentatu ditugun bi itxordu, bi harko, gabon zarregunerako, abenduako gaita maika, bazte artean, arratza aldeko aborto eskubideren aldeko trikipoteoa laudio korriko plazetik, abiatuta, eta sarautzen, e, san silvestre elastrek eta bitartean, ba, performance bat egingo da, ba, san dugun bezala, aborto eskubidaren alde, Iritzi zaigo urteko azken garrasikari agurresateko gordua, eta, bueno, ba, espero dugu gustoko izana, eta urtatorn urtean ere, ba, aztele nero, aztele gurekin bertan egotea. Hori da, egon gara astelen guztiak, zurekin saio berri batekin, eta egon gara gara urrengo astelenean bezala, urtea pasa ala ez pasa, egon gara gu, garrasika egiteko zeren ba, badirudi ba, herrimugimendua eta kolektibo sozialek ba, daukate ba, egiteko gogoak, eta gu hemen ba, emango dugu guzti horren berri. Azte azken eta hostiraletan ere, bederatxetatik, kamar terdiak bitartean, ba, izaten duzue gutxenez hostiralean zuzeneko garrasik eta azkenetan, ba, bueno, haitzaldiren bat, edo elkarsketa bereziren bat. Eta pure partetik hau da dena, beraz, ba, beti bezala, ba, gurbero badatoren azterarte da, azte polita izan. Gabon. Ozoenak jasotzen Inorgutxik maitatu tako goi lurretan Letra imortera sartu Atera bizerbeza horain Onelako gauat ezkaltenik ez diten dite. da encendió un radiocasete eh? no para de poner esa musika En fin, si quiere alta. Martxan da Irolegratiearen albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroretan, iluntzeko 9:00tik 1030